Ні за що? Різдво без ялинки це збочення? Чорна солома замість запашної ялинки, вбраної іграшками свічками. Неправдива ви Українка, панно Зоряно. Та де вже нам? Ми ж не з глибин народних? Не ображайтеся, Фрекен, зрозумійте, мені гірко дивитися як відводять народ від його коріння, зваблюють чужинською облудністю. Ну, гаразд, дідуху, а якщо я пообіцяю прийти до вас на Різдво, за умови, що тут стоятиме пишна ялинка і не буде цієї чорної соломи, ви погодитесь? Мабуть, погоджусь. Ось вона, ціна вашої народності, солом'яний дідуху. Засміялася Зоряна, перекочуючись килимом. Данціх. листопада 1933 року відріз два Христового. Коли хтось добровільно і свідомо співдіє з ворогами в поборюванні і то фізичними методами українського визвольного руху, стоїмо на становище, що за такий злочин національної зради Належиться лише кара смерти. Степан Бандера, 1936 рік. На конференцію ОУН з'їхалися делегати і закордонних організацій, і тих, що нелегально існували на території УРСР. У перерві між засіданнями Зоряна і Дідух сиділи на дерматиновому диванчику у фойє. Дідух пив пиво, а Зоряна ложечкою їла морозиво з розетки. «Ну, як тобі би лихо?» – спитав дідух, зробивши великий ковток з гальби. «Ти знаєш, спочатку не сподобався. збуджений якийсь, гарячково жестикулює, до того ж шульга – це ознака неврастинії. Та й зовні маленький на зріст кволий». Та який же він кволий, – заперечив дідух. Він в інституті був добрячим спортсменом. Можливо, – погодилася Зоряна. Ти ж питаєш про моє перше враження. Одне слово, спочатку мене ваш хвалений би розчарував. Але коли почав виступати, я в нього закохалася. Знаєш, він цілковито змінився, став таким привабливим, Підійшли Єфта і полковник Коновалець з цигарками в руках. В кого ж це ти закохалася, доню?» – зі сміхом запитав Єфта. «Невже не розумієш, в кого?» «Вбий лиха!» – сміхнувся Коновалець. «А тобі він як?» «Не скажу, що закохався, але він мені симпатичний, енергійний, фанатично відданий нашій справі, здатний на самопожертву. А чи не занадто владолюбний? Ну, це не така страшна вада. Лідер має бути і честолюбним, і владолюбним. Шкода, мельник його не любить. А кого Андрій любить, окрім себе, дуче і Фюрера? Огоді, друже, ну познайом мене нарешті зі своєю красивною донькою, про яку я стільки чув. Заряна підвелася. Нікого простягла коновальцеві руку. Той захоплено оглянув Зоряну, ніжно поцілував руку. «Боже, милостивий, як спливає час!» «Пам'ятаєш, як у лютому 18-го під гуркіт гармат Муравйова ти евакуював її з Києва? Скільки їй тоді було?» «Та ще пелюшки уробляла», – засміявся Євта. «А твій Юрко народився у 24-му?» І, звернувшись до Зоряний, дідуха сказав, «Гаразд, молоднеча, гуляйте, ще ціла година перерви. А ми з полковником сто років не бачилися, хочеться пригадати ті часи». «Вам це не цікаво?» – всміхнувся коновалець. Зоряний і дідух спробували були заперечувати, та Євто по-батьківськи ніжно підштовхнув їх до виходу. Залишившись у двох, старі бойові друзі запалили по новій цигарці –